שמואל א', פרק כ"ז ויאמר דוד אל ליבו, אתה אספה יום אחד ביד שאול, אין לי טוב כי ימלט ימלט אל ארץ פלישתים, ונואש ממני שאול לבקשני עוד בכל גבול ישראל, ונמלטתי מידו. ויקום דוד, ויעבור הוא ושש מאות איש אשר עמו, אל אחיש בן מעוך מלך גת.